На малюнку зображено обличчя чоловіка, яке поступово перетворюється на грушу. Це яскрава політична карикатура. Замість пафосного портрета смішне, трохи грубувате обличчя, намальоване з перебільшенням.